Inaki irasizabalek urtetan nobelabeltzak idatzi orain ipuin bilduma bat du argitaratu elkar argitaletxarekin. Eta ironia eta umore puntu ere azalera ekarriz, liburu azalean zorioneko familia izkilarriz jarrita errautzen ontzi bat ikus dezakegu. Aita beti gure gogoan idatziarekin. Ba, liburu azalonek, inaki irasizabalek errandigunaz... Niko ez dut egin zer ikusia daukala, ez, e, ipuña askotan aita hiltzen da, hori nahi gabeatea zitzaidan, nera aita hiltzen, orban lazai, e, eta baina alare oso ipuña ironikoa dira, orban, kao, jartzen du hemen, Aita beti gure gogoan jartzen du, baina gero ikusten agendea dantzan eta horrean nioztut, ironikoa dela, eze eh, zara edo. Amar historio biltzen ditu, ipuin bilduma honeek eta maiz, zidazleak familien rol tradizionalekin jokatzen du. E, bueno, amar historio dira, e, berez historio latzak izan lehetezke, edo argumento aldetik historio latzak izan lehetezke, nioztut humoru ukitua gere baditzuztela eta batez ere ironia. Eta gehien bat, bueno, ni behintzat ala egin du nahiz, historioz zamurrak izan zitezen, ez? Hau da, nire ez da hitz lortu dugun, baina ba hori, ez? E, historioz latzak diren arren kontatzeko moduak nire uste, zamurtazun bat ematen diela eta hori zen elburretako bat, ez? E, ipunak, e, bera, ez tira bilduma bat bezala pentsatutakoak, e, bakar kagirazitakoak dira, eta gero bildu dira, eta batu egin dira, hori bat, modu tematiko batean, edo... E, Ipuinetan jokatzen da familiaren rol tradizionalekin, ez e, A dudan jartzen dira, hori ez aitaren beti izan duen familian agintea, hamak eh, ere beti paper jokatu du, A bueno, apro bat ipuin askotan jokatzen da rol roloiekin. Beste ipuin batzutan berriz ba, bikote gazteagodiado personaje gazteagoak dira eta harremanak asoz ere ba, modernoagoak dira. Bueno, gero, eh, bada beste, gauza bat, askotan abertzen dela, haipuñetan, eta hori dira, eh, gizarteratu gabe edo erdi gizarteratu dagoen jende ugari abertzen dela. Bueno, hori gehien bat literaturan, fikziozko narratiban oso izaten da bazkanean narrazio baten muñeak gatazka delako horrelako jokaerak eta horrelako personajeek erraztu egite dituzte bat gatazka hemen oso nabarmena da, ta, batez, ere, batez ere baina ez bakarrik gazteak, bau de gazteak, e, alkolarekin arazoa dituztena, drogekin e, bueno, gaixotasun bat ere, baina bueno, buru gaixotasunen bat, ero, izan dezaketenak izan e, Porta era oso bitxiak, joka bueno, jokaera barrigarriak, edo oso normala oso ikua gestirenak. Gauza hoiek guztia egiten dutena da, ez bat, bueno, gartazkaba sortu, eta ipuina bidean jarri, historia bidean jarri. Bainaki ki, irasi zorioneko familia, ipuin bilduma dagoeneko salgai duzue elkar argitaletxarekin.